yüzünümün hürmətinə, əzizə bilədiyim. Allahumme Allah Subhanahu ta'lanın niylərinə görə şükürlənirik. Bu niymətlərdən bir də gördüyümüz kimi alhamdulillah yığışırıq Allah Subhanahu ta'lanın e, əcjsəni bazar qız öyrənirik buna görə də Allah Subhanahu dua ilə mə lazım, şükürə mə lazımdir. Həmsin də Allah Subhanahu o yəllərdəki bu yığınca olur. Allah Subhanahu onlar hifz eləsin, bərəkət və istinarlarına və şərtdən baladan məzəq eləsin. Həqiqətən də Allahımızın hər şeyə qadiridir. Yaxşı biz keçəndə ikinci hədisə qaldıq. Ömər ibn Xattab radhiyallahu anhu-nun hədisi və digər hədis elm əhli arasında ümumi Cebrilin hədisi ki, yəni tanınır, hansı ki, bu hədislə Peyğambər s.ə.və Cəbrə a.s. gəlir və İslam, iman, əhsan məsələlərini soruşur və qiyamətdən də bir-iki şey öyrənir və sonra isə yəni, çıxıb gedir. Yəni, hədisi dədir ki, birinci, İslamı aid olan hissəsini, yəni Allahın izniyə açıladıq və qeyd elədi ki, e, İslam, yəni 5 ərşan üzərində qurulur ansiyonlar ki onları kəlmə-işadətdir, sonra ramaz, oruc, həd-zəkat və <gülüyor> səhv ilə həd-ci bitirdik, və deyək, inşallah iman bölməsinlər. Yaxşı, bu yünki dərsimizdən inşallah həd-sin yəni, davamını götürəcəyik, hansı ki Cəbrəl ə.s. İslam haqqında soruşandan sonra Peyğambə Səhəm bir-bir soğuşur və sonra onu təsdiq eləyir, onun dediyi cavabları və dedir ki, sahabilər bu cavablarda nə eləmişdilər? Təcvü iləmişdilər. Çünki həqiqdən də adət üzrə, yəni kim soruşur həmişə? Bilməyən soruşur. Amma Cəbrail a.s. burada elə bir e, bilib, sadəcə bilməyənlər üçün yəni soruşur. Hansı ki, o, o Cəbrail a.s. soruşur və Peyğambə Səhəm cavabı da verir, bilir ki, o Cəbraildir. Cəbrail ə.sələrin məqsədində nə idi? Yəni, yanında olan insanlar İslam, iman, ihsan məsələlərini araşıra bilsinlər. Hansı ki, həqiqətən də günümüzün ən böyük bəlalarından biridir ki, bu günlərdə görürsən ki, hansı camatın, hansı firqəyə düşməsinin səbəbi də bu məsələləri ayırt eləməmələridir. Bu, həqiqətən də çox mühüm Yəni, çox mühüm bir məsələdir ki, görürsən ki, hansısa bir xatəyə görə, nəyəsə görə o insanı iman çərçivəsindən, İslam çərçivəsindən uzaqlaşdırırlar. Hamısı da cahilin ucubatından. Amma həqiqətdə baxsaq, görürsək, İslam nə deməkdir, iman nə deməkdir, ehsan nə deməkdir və bunları ayrı-ayrı öyrənəndən sonra insan artıq dərk edir ki, onun elədiyi o əməllər İslamdan xaricdir, yoxsa İslam dağilədir və də ki onun iman məsələsində elədiyə, küfürlər, ya da ki başqa-başqa xətalar -başq onun imandan çıxarır, yoxsa çıxarmır. Bunlar hamısı çok mühüm ki, görsün, çox mühim məsələlərdir ki, görürsünüz, çox vaxt da qardaşlar onun soruşur. Mən bu gün idi, dünən də soruşduqulaşı, bəs yerdə səfirəm, har hansı məscidim, məclisim, mullahlar dedilər. Sualı verə hə, bilmədim mən. Hə, bilmirəm axı yox, deməyək ki, dedilər molla, deməli, e, belədir, amma mullahlıq dindən çıxartmır. Yaxısını oxumağa insanı dinləyən çıxartmır. Aydındır, yəni bunlar hamısı vaxt var idi bir nisə rayonunda da bu cür söhbət deyilir, amma sonra onlara baş salman sonra tədricən getdilər, getir əlhəmdirlər, o moğolla didilərinin dolu bəhlüsündə. Yəni heç vaxtı məhcid hicri olunmur, yəni o cür tembol, o cür xatalara görə. Aydın hətta İmam İbn Həmbəl Rəhmə Allahın özünün gözəl fətvası var ki, hətta bir yerdə məhcid yoxdursa belə. Bir də necümə məcəsi var hansı ki, orada cümə qılmacaq. Hətta deyir, yəni məcbur olsan belə ora getməyə belə onun danladı sən o cüməni qıl, evdə digər nəyə qıla bilərsən? Yəni zöhrü. Zöhrü özüncün təzədən oxu. Yəni bu demək idi ki, e, o cür şeylərlə imamlar sırasıyla şəlalənmir. Aydındır? Cümlənsə ki, həqiqətən biz səni mənim alimdə deyil, onun nəyinsə dəyişmək, ancaq onun elində o cür xətalar, onu dinləndirən xətalar deyil. Yəni bizim də problemimiz ondadır ki, biz elhamdullah, eee, bəzilərimiz ayırı bilirik, bəzilərimiz ayıra bilmirik. Bu çox mühüm məsələdir ki, həqiqətən əhlüs sünnə də iman nədir? Həqiqətən xəvarizlədə iman etməkdir. Həqiqətən murciələrdə iman etməkdir. Bunlar hamısı İslamın ən mühüm, yəni prinsiplərindədir. Yaxşı. Və həmçində dedik bir neçə təəccüblənmə halları gətirdi. Yəni sahəbələrin bu hədisdən. Ha hə, inşallah biz eee Cəbrayil İman barəsində soruşduqlarına Allahın izlə yan açıb edib. Və sonra Cəbrayil əsəm peyğəmbərsən dedi ki, "Fərh binənəl iman." Yəni mənə iman haqqında xəbər ver. Və peyğəmbərsən dedi ki, Ən əminə billahi və məlailəkətihi və kutubihi və rusulihi və yəumul axir və təəminə bil qədri xeyrihi və şərrihi." Qal: "Sədaqt." Peyğəmbərsən dedi ki, "Allah iman edəsən, onun mələklərinə, kitablarına, onun elçilərinə, axirət gününə və qədərin xeyrinə və şəhərinə iman gətirəsən və Cəbrayl ə.səlam nə dedi? Düzdür, təsliqlədi. Amma həqiqətdə isə baxsaq, görsək, iman məsələlərinə baxsaq, görərik ki, nə qədər iman məsələləri var. Məsələn, burada gir ahirət gününə. Düzdəyil. Burada zikr olunmayıb ahirət günün sıratına. Amma eytiqat edir ki, nə var? Sırat köprüsü var. Heç burada qeyd olunmayıb insanların dirilməsinə Aydındır. Burada sonra qeyd olunmub, məsələn, eee, mizan barəsində, peyğaməstan hövzə barəsində, hansı ki, ordan mömlər su oradan suçəcək, hansı ki, ordan su içən bir də susa bilməyəcək. Və həmçində burda qeyd olunmub, başqa-başqa kitablar, hansısa bir kitabın adı qeyd olunmub, sadəcə ümumilikdə kitab gəlib. Və bütün qeyd elədiyimiz məsələlər, iman məsələləri də nəyə tabedir? Bu usulata tabedir. Yəni iman məsələsində həmçinin İslamda da İslamın özünün usulları var, bir də furuqları var. Yəni, İslamın əsli var, bir də əslinə tabi olanlar var. İslamın əsli nədir? Eşt dayalıdır. Amma başqa, məsə kimsə deyə bilərmi ki, valideynə yaxşılığı İslamdan deyil? Yox, kimsə deyə bilərmi ki, qonşu yaxşılığı İslamdan deyil? Yox, bütün bunlar hamısın nədir? Hamısı İslamdan da, aydındır. Sadəcə İslamın usulu var və usuna tabi olan furuqlar var. İmanın da usulları var, Və uçsuna nələr var? Furuqlar, aydındır. O qeyd elədiyimiz sıraq, sonra mizan, vələx və s. Bu cür şeylər hamısı nəyə tabidir? Ahirət günlə, aydındır. Yoxsa, əgər e, biz hər bir iman və hər bir əməl məsələsini qeyd eləsək, Onda yerə biz belə deyək, İslam Allah alimli sərkən üstəndə qurulur, başlayıq İslamın əməllərini saymağa, namaz, oruz, həl, zəkat, cihad, sədəqə, ondan sonra qonuşa, yaxşı valideynə yaxşılı, ə, satıcı, fırındaq olmalı deyil, onun haqqı, bunun haqqı, onun hüquq, nə? görsən hara ki edilsin? Və əmirin haqqı, möminlərin haqqı, nə bilim, yahudinin, kafirin yanında yerində yaşanır əhlizmə və başqalarındansa onların mövləni, nəsə olaraq onların haqqı, e, o bu, görsə nə qədər İslamın ərkəni oldu. Onda bunu nə kimsə əzbərliyə bilər, nə də kimsə bunu təbliğ edə bilər, aydındır. Və hatta iman məsələləri, iman eləyir ki, e, Allahın e, üçün vəvidin üç qismini sonra onların üç qismləri var. Sonra iman elin mələklərə, sonra mələklərin sayı nə qədərdir? Mələklərin vəsifləri nədir? Hansının adı bilin, hansının adı? Bil. Sonra gəli kitablara iman gətirici ki, dörd dənə kitab var. Ondan əvvəldə çox olub, qalan budur. Onlar təhrif olub. Və görnəgə də uzanır. Amma sadəcə onlar qeyd elədiklərimiz nəyə tabedir? Usulların aydın. Yəni hər bir imanda da, İslamda da var usullar, bir də var Hansı şey usul əsildir? o furularsa o nə idi? Yəni şövbələrdi. Aydındır? Və burada Peyğəmbər sallallahu əleyhi və e, ki, imanın ərkanları sayır. Allah'a iman gətirəsən. Yəni Allah'a necə iman gətirmək? Yəni Allahın Allah olduğuna, yoxsa Allah Sübhana uluhiyyətdə, rububiyyətdə, isma sifətə fərd olmasına şək şey yoxdur ki, bu üç təvhidin üç qisminə iman gətirmək lazımdır. Bəziləri görürsən ki, e, avam insanlar dedi ki, mən bir dənə Allah ilə başqa hissəyə inanmıram. Dedi qardaş bu Cənne dediyimiz kitab da Allahın kitabıdır. Əgər deməyə yox, mən inanmıram. Axirətdə ölmə, öləndensə dirilməyə inanmıram. Yəni sən qardaş, sən mondo gə ruhuna inanmırsansan, onda, inanmırsansa, onda Allah'a inanmağa nə ehtiyac var? Yəni məntiq baxımından, əgər kimsə deyisə ki, mən Allahdan başqa heç nəyə inanmıram. Nə onun kitabına, nə mələklərinə, nə cənnətə, nə bin Allah'a inanıram. Yaxşı, əgər cənnətə inanmırsan, cəhnnəmə inanmırsan, kitablarına inanmırsan, Sən od Allaha iman gətirməyin faydası var sənə? Məntiqlə yoxdur. Əgər bir insan ki, dərk eləyirsə ki, qiyamət yoxdur, cəhənnət, cəhənnəm cəhannam yoxdur, yaxşılığa cənnət, pisliyə cəhənnəm yoxdursa, Allah imanda bu nə məqsəd var? Heç bir şey. Amma sadəcə Allaha iman gətirib və sonra da bunların tamamlamaq özü nədir? Həqiqət ondadır. Əsl iman belə odur. Yəni görürsən ki, bəzi firqələr yalnız və yalnız sırf Allahdan qorxub ibadat eləyir. Onun üçün cənnət, cəhənnəm düz bir şey maraqlı. Səlacə Allahdan qorxub. Bəzilə isə görürsən ki, məsəl süfi təriqəti kimi ancaq Allahı sevgi ilə iman gətirlər. Yəni nə danışsan da deyir ki, mən Allahı sevirəm. Başınıya bəzidir Allahı sevirəm. Saqlı nəzazə deyir mən Allahı sevirəm. Bu da düzgündür. Amma niyə görə? Çünki bəzində xof üstünlü gəlir. Bəzən isə nədir? Rəca. Aydındır? Amma əhlis sünnədə isə qorxu və rəca, bərabərdir. Hətta İbrahim b. Heyl bir dəvə dərsində və ya gözəl açıqladı. Tələbələrdən biz susdu ki, şeyxdir insana də, necə dəvət eləyirsən? Qorxu ilə yoxsa rəcayla? Çünki Əhlüsünnə deyir ki, Allahu səbhanə quran-ı Kərimdə dediyi kimi, vəcəlnə ümmətan wasəta biz sizi orta ümmət elədik. Həmçinin İbn Teymi rəhməldə buyurur ki, İslam fi dinlərin içində nədir? Ən ortada. Yəni nə şiirdir, nə azaldır. Yəni biz İsa əleyhissələməyə deyir, Allahın qulu və elçisidir. E, Yahudilər deyir ki, Zəna övladıdır. Xristianlar nə deyir? Xristianlar deyir ki, o rəfdi, 3 birdir, aydındır. Yəni hər bir məsəl İslam orta olduğu kimi Nizami Təmirəhəmlə buyurur və deyir ki, firqələrin də içində baxsan, İsmil Salman toplumların, hansı ki, bu qədər yedi Cəhmî, yedi Murcîə, Mütəzili, Xavârizî. Bunların içində baxsan orta mövqeydə olan kimdir? Əhlüsünnə. Çünki bu iman məsələləri, bu murciəliyi, bu təxvisçiliyi, bu vəyləx vəsairə o hansısa bir məsələdə sən nəyisə üstünə daha çox verdinsə, meylin nəyə meyllərsən, oraya yavaş baş meyllənsən. Əgər yavaş-yavaş bu tərəfə, rəca tərəfə meyllənsənsə, sən axıda hara gəl çıxırsan? Murciəliyə gəl çıxırsan. Aydındır? Ona görə görürsən ki, çox vaxt <gülüyor> ittihamlar olur ki, ağbəcə cemaət murciədir. Niyə görə? Din namaz qılana kafir görə onda belə sözü Əbu Hanifə də, İmam Şafid də, Malik də, Əhməd də birinə görə deyir o, e, kafir qalarəyə görə. Deməli bütün imamlar hamısı nədir? Murciədir. Aydındır? Hansı ki, həqiqətdə onlar özləridir murciə. Niyə görə? Çünki qardaş, o fikrə düşəndən sonra qardaş, üzlərin təmizliyi ilə, balaqların uzadılı ilə deyəndə bu günah edə biləmə Allah bağışandır. Murciəlik kimdədir? Həqiqətdə biz götürsək Niyə bunlar? Sən belə döyün dəxil, niyə bunu belə etsən? Dedək bundan da mühüm məsələ var, Allah rəhəmlidir də. Halbuki, dərk eləmir ki, sahabələr o böyük problemləri həll eləməkdən ötər nədən başladılar? Xırda, onlar bir dən xırda şey bıraxmadılar. Onlar demələr ki, bu sünnə, dək ki, bu naf, bunu eləsən də olar, eləməksən də, sahabələr üçün bir dənə qayda var idi, əməl. Aydındır. Ona görə hər bir məsə Bu təkvir məsələsində də, sonra bu murci əlin məsələsində də əhlüsün nədir? Əhlüsün orta mövqidədir. Yəni, hər bir məsələdə, bu məsələcəni bax gör, bir insan əgər daimən beynində cihat fikri həlliyirsə, nə bilim, fikri dikir ancaq o döyüşə baxmadı, bu kasada o diska baxmaq, onun beynində ancaq nə gedəcək söhbət ancaq ay, döyüş belə getdi qardaşlar belə izlədilər, bazılar birincə vəğ və s. aydındır. Ancaq biri hansı görürsən ki, Harun Yahya məsələn disklərinə, kasetlərinə qulaalsa, bütün gün hara gəldincə buna baxanda gözəl, bu qəşəng kasetdə saxta olar. Yəni bir qeyri bir şey görəcək. Yəni niyə görə? Çünki insan nəyi daha çox oturub durursa, gedir, neynir, onu da meyllilikdir, aydındır. Ancaq məsələn götürək, əl birimiz hər gün qardaşlar yığılanda başqa zəhətdən danışmaq onun üçün. Demək zəkatın əlkanı budur, budur, budur, budur, budur. Sabası yenə təkrar, o bilsin yenə təkrar, o bilsin yenə təkrar. Deməyiz ki, bu İslamda bundan başqa heç nə yoxdur. Eləcə də İslamda, əlbəttə ki, bundan başqa o qədər məsələlər var şey. Aydındır? Və ona görə də hər bir məsələdə olduğu kimi, əhl-üsünnətdə də əhl-üsünnə. Bütün məsələlərdə orta mövqelidir. İstər iman məsələsində, istər İslam məsələsində, istər ehsan, istər nə bilim, cihad məsələsində, istər təşviqçi ibarəsində, istər əqidələr baxımından, əqidələr ə, ə, sırasından baxsan əgər, hər bir məhzələdə İslam nədir? Orta mövqədədir. Və Peyğəmbər savsaq, neyə ki, iman gətirəsən ki, Allah, Allah subhanələ iman gətirəsən, birinci iman əlkanı Allahın imanı ilə bağladı. Çünki ən birinci iman lazımdır, iman kimi lazımdır? Allah Ərkana iman etmək lazımdır və sonraki imanlar da nədir? Əslində Allah Ərkana imana tabi edir, aydındır. Sadəcə alimlər bunları sütun kimi, yəni 6 hissəyə ayrı bırakır. Çünki Peyğambə s.v. elə bir dənə Allah iman gətirməyə deyərdir, getirdi, aydındır. Çünki bütün İslamda olan iman məsələləri hamısı demək olar ki, bu 6 ərkana tabi edir, aydındır. Və iman barəsində də insanların da imanlarında fərq var. Necə fərq var? Necə e, Salə Əlişəx 40 hədisinin şəhrində bunu gözəl ansıqlayır? Qaydır, deyir ki, e, iman baləsində də avam camatla elm camatın arasındakı imanda fərq var. Yəni, nədədir fərq onların? Yəni, biri yuxarı, biri aşağı olmasında yox. Yəni, avam insanın imanı ancaq e, altı iman ərkanı imandı. Elə bilə iman nədir? Altı iman. Qalan heç bir şey zikri eləyəmir, xatırlaya bilmir, yaxud ki, bilmir. Amma elm əhlində isə iman nədir? Onların hər bir hissəsinə dəlillər, dəlillər bildiyinə görə onun imanı avam imanından üstün oldu Aydındır. Yəni, bir var ki, məsələn, bildinə sual belə ki, ancaq bilir ki, İslamın e, altı iman ərkanı var, düzəy, imanın altı ərkanı var və başqa heç bir şey bu dərk eləmir. Ay ölməkdən sonra dirilmək, ay qəbr əzabı, ay bərzax həyatı, ay bilim sur çalınması, birinci evə çalınması, insanlar halaq olur, ikinci evə çalında sur insan dirilir vəyləx və sairə. Bütün bunlar hamısı dəlillərini bilən nə kimlərdir? Yəni elməli. Bu fərqdə avam insanlarla elm mənəsi olanın, avam insanın imanı ilə elm əhli imanın fərqi də başındadır. O, dəli ilə bilir, biz ancaq e, şivahə bilir ki, var, yəni qutardır, 7. Və həmsində Allah iman barəsində isə, dediyimiz ki, biz iman gətirmirik ki, Allah subhantala Allahdır. Biz hamı bilir ki, Allah subhantala nədir? Allah, ilahdır, ibadət, layiq olan məbuddur. Sadəcə, Allah subhantala iman gətirməkdə məqsəd, Allah subhantala bütün 3 tövvidinə bir yerdir iman gətirməkdir. Əl kimsə iman gətirsə, Allah subhantala təkliyinə, onun yaradan xaliq olmasına ruzu verməsə, sadəcə ad və sifətlərində isə onlara təşbih eləsə, ondan sonra bənzətmək eləsə və yaxud da ki, hansısa ad və sifətləri inkar eləsə və yaxud da ki, aid olmayan adları Allah üstünlə nisbət eləsə, aid olmayan sifətləri Allah nisbət eləsə, buna deyilmək ki, bunun Allah imanı kamidir. Xeyr deyilmək, niyə görə? Çünki onda heç vaxtda kamil olmaz Allah iman, hətta bütün üç qismən əhlüsünlə etdiyi itiqatı etməyinə qəd Aydındır. Görsən ki, məsəl üçün bəzi avamlar var, ehtiqat edir ki, Allah Allahdır da. Biz şahidət verirəm ki, Allah Allahdır. Amma Allah Allah deyə-diyə Allah Allah deyə-diyə də gedib kimlərdən istəyirlər? Daşlardan, qəbirlərdən, nə bilim putulka, nə bilim ağac qabığı, nə bilim toza, daşşa divara. Haldır ki, bu insanın özündə, həqiqətdə Allah nədir bu hələ dərk eləmiyib bu Aydındır. Aydındır. <coughs> Və həmçində əhl-i sünnədə də ə, bütün bu məsələyə hər şey öz yerli yerindədir. Və ən çox da ixtilaf olan məsələlər yəni Toxvid-i Rububiyyədədir. İxtilaf olan məsələlər hansı Toxvid-i qismindədir? Əsmai sifətdə bir də Uluhiya Toxvidində, aydındır. Yəni, görürsən ki, Əsmai sifətdə ə, fitnəyə düşən şim, azam firqələrin sayı da çoxdur və həmçində Uluhiya babından da ə azan firqələrsi var da və bəzən də hər ikisi də eyni firqə olur. Həm orada hazırlar, həm də yenilər, burda azırlar. Məsələn, sufilər, rafizə və başqa firqələr var ki, bunlar görsən ki, əsmay və sifətdə dədə böyük xətalar eləyirlər. Təvhid uluhiyətində böyük xətalət, o dərəcədə xata eləyirlər ki, onların elədikləri xata, əgər bilən adamda olsa, insanı neyidir? Dindən çıxarır. Aydındır? Əgər bir insan etiqad eləyirsə ki, hansısısa imam qiyamət günü o istəsə, hansı insanı istəsə cəhennətə salacaq, hansı istəsə cəhennətə salmayacaq, cəhennəmə salacaq, bu iman nə imandır? Yəni, o qiyamətin sahibidir, o insan xeyir. O insan adi insandır. Baxmayaraq kim oğlu olsun, istif peyğəmbər olsun, istif peyğəmbər övladı olsun, hər dünyada olan onun, yəni, ailə nəsəbinin asılı olmayaraq, o insan da Allahın bir məxlubudur. Yəni, heç vaxtda məxlub e, Allah Əsmədən yerində Rəbb olabilmə Ancaq onlar buna deməsələr də ki, o, rəbdir, amma onların ona aid qoşduqları, e, böhtanlar onları ilahlaşdırmış, yəni Allah seviyyəsində qaldırırlar. <gülüyor> bu xatalara görə də insan dindən çıxa bilər və həmçinin də əsma və odur. Hansı ki, o insan o ad və sifətlərdə elə bir xatalara yol verirlər ki, Məsəl üçün, deyir ki, Allah spantalanı e, eşidmir, Allah spantalanı filan şey, o, o yoxdur, bu yoxdur, belə yoxdur, belə yoxdur, elə yoxdur. Amma axıda görsən ki, o da muaddilə firqəsidir ki, necə ki, e, sələflərdən biri deyir ki, onlar deyir, heç nə ibadət edirlər. Dinliyə görə, deyir ki, onlar deyirlər ki, bizim həyatimizdə xurma var, amma xurbanın budaqlığı yoxdur, meyvəsi yoxdur, zov ortası yoxdur, filan şey yoxdur, filan şey yoxdur, mənə o xurma özü yoxd Bunlar da, bunlar da Allah Subhanahu taala-nı o cür yoxluğa gətirib çıxarırlar. Yəni göydə deyil, səmadə deyil, yerdə deyil, orada deyil, burada deyil. Məni yoxdu da bunlardan. Necə İbin Teymiyə Rəhman Allah'ın vaxtında belə bir firiqələrlə mübahisəyə türmədə olduğu haldı. Bu mübahisəyə gedib gələndə e, Xəlifə çağırır bunu və həmin onun münəaqişə edən bidətçiləri də çağırır və İbin Teymiyədən şikayət eləyirlər. Və Qadir İbin Teymiyə e, qədir deyir ki, Ey nədslən nə barədə bunlarım yola getmisiniz? Dil mənalı etiqad edirəm ki, Allah Subhanahu səmaların üzərindədir. Allah Subhanahu heçnə e, feilindən qorxa deyil. Hər bir şey Allah Subhanahu xalq elib. İnsanların iradələri də Allah son istəməsə 7 milyon və s. bu cür məsələləri aydınlaşdırır. Və sonra isə həmən xəlifə bizün çöndür həmən firqəsilərə. Dedi, yaxşı siz nəyi sponsor edirsiniz? Biz, biz olanda buhasedir ki, Allah Subhanahu nə göydədir, nə yerdədir, nə sud, nə Din bu heç olmasa bilirik barədə. Siz gəl bir dəqiqləşdirin, hardadır əvəz. Sonra gəl deyim mübahisə bu bir də dəhlin də var, mə məsələ bu budur, aydındır? Onu yer bugünkü insanlar da işlər təşkili məsələsinə, işlər başqa-başqa məsələlərdə, hətta rəfiənin özlərinin belə danışıqları, yəni konkret nə barədə danışmaq istəyirlər özləri bilmirlər. Yəni din nə İmam Hüseynin qətlin üzərində qurulub, nə Əli radiyallahu xəlifi olmalı idi deyə onun Din 5 ərkan, altı iman ərkanın üzərində qurulur. Aydındır. Yəni, onun dinə heç bir aidəti yoxdur. O, Allah əsb. xalifə olmadırsa, belə, yəni Allah əsb. istəyirləndir. Yəni, Allah əsb. istəmədik o da olmadı, olmadı, aydındır. Amma bütün dini ancaq götürə qoya bu cür məsələlərin üstünə və bu da insanlarda, bu da zəiflədir. Nə üçün olmadı, nə üçün bu olmadı, nə üçün bu olmadı, nə üçün, olmadı, nə üçün bu olmadı, aydındır. Sonrası Peyğəmbər ə Allahın mələklərinə iman gətirəsən. Və əhlüsünnənin iman mələklər barəsində, yəni yığcam etiqadı ondan ibarətdir ki, yəni mələklər Allah Sübhana nurdan yaratdığı məxluqlardır və mələklər Allah Sübhana ibadət edib asili etməzlər. İnşallah Allah Taala Quran-Kərimdə buyurur ki, onlara nə əmr olunsa yerinə yetirlər və onlara rəfasət eləməzlər. Və həmin də əhlüsünnənin etiqadlarından yığzam etmələ ilə bağlısən yığzam etiqadlarından biri də budur ki, Onlar e, hərəsinin öz, yəni vəzifəsi var. Mələyə var ki, vəh gətirir, mələyə var ki, məsəl üçün yağış gətirir, buludları qovur, mələyə var, insanı qoruyur, mələyə var, yazır, insanın yaxşı, pisə məli, mələyə var, onu qəbirdə soruşur edir. Yəni bu cür, mələyə var insanın canını alır, aydındır? Yəni bu mələyələr haqqında olan, yəni etiqadlardır, əhlüsünnə yığzama etiqadlardır ki, həmçinin əhlüsünnə etiqad eləyir ki, e, Onların bəziləri hansı əməlindəndirlər, yəni hansısa əməli sahibidirlər, hansısa əməli yerini yetirəndirlər və bəziləri isə ibadət eləyənlərdir. Hansı ki, e, səhif istəyə ki, kəlbən, üzənədir beytul, məhmur yerləşir və oradır gündədir 70 min, bəzi ibadətə gəlir ki, 700 min mələk daxil olar. Və bir daha ordan, orada ibadat edib çıxara, bir daha niyilməzdər, ora qayıtmazlar. Bu da onun göstərir ki, artıq bəli mələklərin sayı həqiqətən çoxdur və elə mələk də var ki, sırf nədir? Sırf e, o zikir ibadətlə məşğuldur. Elə mələk də var ki, e, cihadda sahabələrə və həmçində cümuniyyətlə müsəlmanlara yardımcı olublar. Bunlardan bir də Cəbrail ə.səlamdır, başqa adı e, varid olmayan mələklərdir. Və həmçində Əhl-i Sünnənin mələklər haqqına yığıcam odur ki, mələlərin bəzi adları bizə varid olub və bəziləri varid olub. Məsələn, Cəbrail ə.səlamın, ondan sonra Mikəl ə.səlamın, sonra ölüm mələyi, sonra Çinlədə yazı poza sonra sura üflən İsrafil, adındakı mələk və bəziləri bizə məlumdur, bəzilə isə bizə nədir? Yəni məlum deyil. bu da mələklər haqqında, yəni əhlüssün yığcam etiqadıdır. Və çünki bəzi cahillər görürsən ki, e, cin, şeytan, mələk, bunları qarışdırır. Hamsı bunlar nədir? Eyni şeydir. Hətta bəzi falçılar var ki, ümiyyətlə mələk, cin aləmini bir aləm hesab edir. Bunların hamısının adı dedik ki, qara maqiyadır. Yəni ruslar bilmişsən, iç ormaq, amma Cin ayrıdır, mələk ayrıdır, aydındır. Sadəcə şeytanla cinin fərqində isə bəzi sələflərə qeyd edir ki, onlar hamısı bir məxluqdur. O da nədir? Cinlərdir. Sadəcə şeytan onların yəni, küfürdə, asılıydə azmış yəni, cinlərdir ki, artıq onlar şeytan adını qazanıblar. Andı. əslində isə onlar nədir? İkisi bir məxluqdur, aydındır. Ancaq cinlərdə isə müəmmillərdə var, ağızı olanlar da var, hansı ki Peyğambər s.ə.v. bir gün giyməyə gəyən vaxt edir ki, sümüyünə, pismilədin, tullun dinlədir, bir deyil, cin qardaşlarımız yiyin, onun qidasıdır, aydındır. Bu cür, Bu cür olur ki, e, bəzi mələnin adalar bizə varid olur, bəzi lər varid olmayıb və həmsinə qeyd elədiyimiz kimi cinlər ayrıdır, mələylər ayrıdır, aydındır. Və sonra isə Peyğəmbə ki, və Allahın kitablarına iman gətirəsə. Qeyd <coughs> elədi ki, e, kitablar ümumiyyətlə bizə e, adı e, valid olan, adını bildiyimiz necə kitab var? <coughs> yəni, 4 kitab var. Tövrat, Zabur, İncil, bir də bu, <coughs> aydındır. Sadəcə, e, bəzi alimlərin rəyinə görə e, İsa ə.s. verilən İncil tövratın nəyidir? Tövratın davamıdır. Aydındır və bəzə deyir ki, xeyr o ayrı kitabdır, yəni bu ayrı kitabdır. Amma ümumiyyətlə, bu, e, onların əqidəsinə görə də eyni kitab. Sadək biri nədir, biri qədimdir, biri isə nədir? İrisə təzəd, aydındır. Hər bir halda biz onu eytiqat edirik ki, Tövrat Musa a.s. verilib, İncil də kimə verilib? İncil də İsa a.s. verilib. E, qaldı yerdə Zabur, Zabur da kimə verilib? Davud a.s. Və sonra isə Həmçində kitablar barəsində Hüseyin etiqadlarından biri də oldu ki, İslam gələndə bütün özünün qabakı dinlərini inədi, nəsq elədi və eyni zamanda da İslamın dini kitabı olan Quran-ı kərimdə özündən qabak olan kitablarini inədi, nəsq elədi, aydındır. Sadəcə belə bir sual meydana gələ bilər. Biz Tövratdan, İncildə nəsə bir ayəni götürsək, biz deyə bilərimi ki, yəqinliyilə ki... Biz yəqinlə deyə bilərim ki, o Allahın kəlamıdır. Yox, deyə bilməliyik. Aydıdır. Çünki, çünki, on, çünki onlar ikisə təhrif olunub, həmən o kitablar. Yəni, öz Peyğəmbərə öyrən sonra təhrif olunub. Amma İslamda e, təhrif olunub və tərif də e, içində bəzi ayələr var. Allah kəlamıdır və bəzi ayələr də nə deyil? o təhrif olunmuş insandan öz danışıqlarından da aydındır. Ona görə peyğəmbər buyurub ki, əgər sizdən bir əhl-i kitabın bir yazsına, bir şəriətin hansısa bir əməllə rast gəlinirsə, insan onu inkar eləməsin. Aydındır? İnsan onu inkar eləməsin ki, ola dəblər o nədir? Ola dəblər o Allah Subhanahu yəni ayətlərindən olsun. Aydındır? Baxmır ki, təhrif olunmuş kitabdır amma kitabın içində haqqla Allahsmadan ayəsi olan, yəni ayətlər də var ki, biz bunu da ayırmaq biraz e, çox çətin, mürəkkəbdir. Amma hər bir halda biz onu tamamilə inkar eləmirik və tamamilə deyə nə edirik? Qəbul eləmirik. Sadə bir hökm gələrsə yer əhl-i kitabdan biz müraciət edirik nəyə? Quran-Kərimə. Əgər Qurana muvafiqsə nə edirik? götürürük. Əgər Qurana ziddsə nə edirik? götürmürük. Əgər nə müxalif dövsən, nə deyilsə, biz neyirik, ailər bəsi neyirik, həmən ailərdə deyanırıq. Aydan da yəni, demirik ki, bu yalandır, bu belədir. Ehtimal olabək ki, nədir? Allah s.ə.q. Yəni, kəlam olsun. Və həmçində e, növbəti imanın ərkanı isə Peyğəmbəs kimi, e, Allahın elçilərinə iman gətirəsəm. Elçilərinə iman gətirəsən və bu da e, İslamın imanının altı ərikanından biridir ki, elçilərinə iman gətirəsən. Hansı ki, onların bəzi adları bizə varid olub və bəzi adlar da nə olmayıb? Yəni, varid olub, aydındır. Yəni, elçilər də e, Allah spontalan göndərdiyi, vəhv verdiyi insanlardır. Hansı ki, onlar e, Allah spontalanın, dinini təbliğ edən yəni insanlardır. Yəni onlara vəhv və onlar da Allah s.ə.w. dinini yayırlar. Hansı ki, bu günlərdə isə e, peyidi olmuş, yəni Ələsikərin camatansı ki, onlar özlərini İbrahimlər adlandırlar. Düzdə əvvələr onlar özlərini Quransı altında tanıqdırırlar. Amma son gün isə bir 10 ilə yaxındır ki, onlar demək olar ki, İbrahimlər firqəsi adında özlərini təbliğ edirlər. Yəni deyirlər ki, biz İbrahimin dinində dəlili nəyə götürür Quran-ı kərimdə, Quran-ı kərimdə hansı ki və s.ə.və Allah s.ə.və həy eləyir ki, İbrahim ə.s. nə müşriklərdən idi, nə xristiyan, nə yəhudiydi, İbrahim ə.s. kimlərdən idi, həniflərdən, tovi dəhlən idi. Və bunlar da özünü çox təəssüf ki, Peyğambə s.ə.və deyil kimi nisbət eləyirlər? İbrahim ə.s. Çünki onlar, onları bu hərəkədə gətirən insan bilir ki, əgər onlar özlərini Məhəmməd Peyğambə s.ə.və nisbət eləsəl Onda peyğəmbər haqqında olan bütün şeyləri niyə emədilər? Qəbul eləmədilər. Bunlar çox belə maraqlı, təəccüblü bir haldır ki, onlar Quranı qəbul edirlər, hədisi nəyəmirlər? Tamamilə qəbul edəmirlər. Düzdür. Əlbəzdən kiməsi təbliq eləyəndə onlar bu sözləri demirlər hədisi barəsində. Onlarsa da deyilər ki, bəs insanlar ixtilafda da gömrüsü almanlar təfriqəyə bölüb, firqələrə bölüblər. Hərə bir sözcəyir, bu deyir, o səhidir, bu zəifdir. Gəlin bir Quranın tarafından birləşək, nəyək? Və qıradan qulaqlasan, insanda da bu doğrudan düz deyir, də? İxtilafdır. Bu deyir Əli dedi, bu deyir Ağo bu deyir Hüseyn dedi, bu dedi Ömər Bu deyir, nə bilim, ə, başqa imam dedi, bu deyir yox, o imam deyil, bizim imam dedi. Aydındır? De. Və qırağdan baxan, surəydəndə məntiqlə görsən ki, ağlın uyğun gəlir. Yəni düzdür də, əgər kitabımız bir dənəsə gəlin hər şey tərk edib kitabı götür. Bu ən böyük xatadır. Çünki Qurani Kərimdə yazılmıb gündə neçə dəfə, neçəlükənd harda necə namaz qılasaq. Qurancəmdə yazılmıb zəkatı necə verəsən? Qur'an-ı Kərimdə yazılmayıb. Övüc e, həccini necə tutasan, hətta necə, həccini necə yerinə necə tutasan, heç bir yazılmayıb. Qur'an-da sadəcə onlar haqqında nə olur? Hükm olub və bütün bu hökmləri araşdıran kimdir? Peyğəmbər sallallahu hədisləri, aydındır? Amma çox təzridir ki, bunlar e, Qur'an da və hədis də eyni yolla gəlir. Yəni kimsə etiqad eləyir ki, Quranı Allah mələklər əllərində götürüb bu günə gətirib çıxarıb, xeyr. Quran nə təcəllüb silsilə silsilə Allah son hifz eləyibsə və eyni zamanda peyğəmbərsam kəlamları da o cəhətdə olmuş olub gəlib. Aydındır? Yəni onların ən böyük yəni xətaları ondadır ki, yəni biz dərhalada bu xatanı onlara e, irad eləyə bilər ki, xeyr ola. Eyni yolla gələn, eyni insan gətirən Ərəbəti e, sən bunu qəbul etsən, bunu qəbul edirsən. Əgər Al-Qur'an qəbul etsən, niyə görə qəbul edirsən? Əgər desən ki, e, Allah Subhanahu taala Qur'an-ı Kərimdə Hicr surəsinin 9 buyurur ki, biz bunu nazil edirik və biz də bunu hifz edəcəyik. Bunu dəlil gətirirsə, yaxşı Allah Subhanahu onun hifzini necə elədi? Mələklər göndərdi onun üstünə, yoxsa əli keşikli, yəni nə tə nə dər Allah Subhanahu. O necə hifz olundu həmin Qur'an? Qur'an insanların sinəsində. Bu əzbərlədi, ötürüldü ona. O əzbərlədi, ötürüldü ona. Ta ki, Quran gəldi, inədi. Osman radiyaların vaxtına kim gəldi? Aydındır. Düz ilk dəbə Quranı Ağubəkir radiyaların vaxtında yığıldı bir yerə. Osman radiyaların vaxtında nə oldu onlar? Kitab. Bütün qirayətlər, e, bir qirayət saxlandı və onlardan 3-4 üç, nüsxə toplandı. Aydındır. Amma e, ondan sonra isə bu kitab başarıdan olmağa Quranı başarı hips eləməyə, yəni əzbərləmə Və o cürdə nə eddilər? Ötürə-ötürə gəldi çıxdı bizim dövrümüzdə. Eyni zamanda hədislər də bu cür. Deyəndə ki, onlar Allah Subhanahu-nın kəlamlarından ifs elidilər və eyni zamanda da peyğəmbər sallalləhu əleyhi və səlləm hədislərindən də ifs elidilər. Aydındır? Niyə görə gətirib bizə çatdırmadılar ötəri? Və indi görürsən, gəldi alhamdulillah hədisə baxırıq, bu səhiddir, bu zəyifdir. Yəni onlar e, çox böyük problem sayırlar şey, ki, hədislər barəsində ki, hədisləri bilmək olmaz, kimdir, necədir. Yəni, o Quran nə tərkələb çıxıbsa, hədislə də həmən yolladı yarısı. O yəni, orada inkar eləməli heç bir şey yoxdur. Və bundan da əlavə, yəni, onlarda məqsəd təhsil Quranı hədisləri inkar eləmək deyil, onlarda məqsəd hədisləri baltalıq, aradan çıxardıq və Quranı öz ağıllarına uyğun təfsir eləməkdir. Hansı ki orada Allahu Subhanahu taala Qurancam deyir ki, bir hər bizdir, hər bir ümmət, hər bir qömə peyğəmbər göndərir. Bu da sual verir. Azərbaycanə peyğəmbər gəlir. Mən də deyirəm, mən də sizin peyğəmbərinizdə problem var şə. Aydın deyim, məsələn Bərdəyə peyğəmbər gəlan deyə, bu mənim elçimi mən onu göndərəm Bərdəyə peyğəmbər. Qutar deyir. Yəni çox ağlamcılıqla, çox necə deyim, mantiqi baxımdan çox aşağı bir səviyyədə qarşı buna üzə peyğəmbər eləyə bilirlər heç bir şey, nə vəhk gəli, nə bir şey və sorsan ki, və bunu haradan bilirsən, dil mənə Allah öyrədir dil Allah öyrədir düz o ərəb dil izad bilmir, amma ki onun kitabında, ələsiyyənin özün kitabında ərəb dilin altında fars həriflənəyəcə, o da fars dilini bilir aydındır, belə baxanda adam hiss eləmir, hər ikisi ələb yasını oxuşur amma adam sıra zəllən bu maşılı oxuyur tərzüm eləyir, tabi, iməkə nə var? fars silində var aydındır. Yəni bucür, yəni məntiqsiz, yəni danışan onlar insanlar o cür, yəni hazırlabilirlər. Və sonra isə peyğəmbər səsələn bunu ki, axirət gününə iman gətirəsən. Və qeyd elədi ki, axirət günü isə niyə görə axirət günü deyilir? İki şeyə görə. Birinci ona görə ki, e, o ən axırıncı gündür, necə ki, Musa ibn Hüseynə rəhməlla bucür ki, ona görə adlanıb ki, çünki axırıncı gün, yəni ondan sonra nədir? Ondan sonra gün yoxdur. Və bəzi sələflərin təfsirləri gəlir ki, O axira günü adlanır, Yomul Axir adlanır. Ona görə ki, ona görə ki o gün bu gündən deyil. Aydındır? Yəni həmin o gün bu gündən deyil. Başa düşünə bilərəm nə demək istəyirəm. Yəni elə bir bizim bu gündə gecə var, gündüz var, ay var, günəş var, düz deyil? Saat 24 saatdir, nə bilmizdür, 5-də mozaraq və s. Ancaq həmən o axirət gündə isə bu cür olmayacaq. Axirət gündə elə saat ola, ola bilək, elə vaxt ola bilək ki, bizim necə ki, bəzi əslədə gəlib ki, e, onun bir günü bizim neçə min illərə bərabərdir, aydındır. Yəni axirət ona görə, axirət günü adlanır ki, birinci ona görə ki, o gündən sonra gün olmayacaq, axirət yom olacaq, axırıncı gün olacaq. İkinci bəz şərəflərinə görə də üçüncü o gün, bu bugünkü o, o başqa gündür, bu da nədir? Yəni bu da başqa gündür. Və həmçində bəzi əməllər də var, dedilər ki, bu axirət gününə, yəni tabedir. Məsəl üçün insan öləndən sonra bərzah həyatı, ondan sonra o biri cənnəti dadır, biri cəhnnəmi dadır, sonra iki mələk onu dindirir, sonra o mələk, o mələk o həmin insanı, ölmüş insanı səmaya qaldırmaz, sonra yerinə təzə enməsi sonra qiyamət günündə imtihan, in, mizan tərəsi, sonra sıraq körpisi, sonra ə, peyonsam, hovuzur, bəriyəx və s. Yəni, nə qədər qeyli məsələlər var ki, onlar nəyə tabidir? Həmən bu, axirət günündə olan ə, ə, əməllərə tabidir. Yəni, axirət günündə imana tabidir ki, ona görə bu usul o isə onlara nə deyə tabi olan, yəni, furolardır. Və sonra isə Peyğəmbər, sağsan buyurur ki, iman ərkənlərindən sonucu buyurur ki, Batu, bilə minə bil qədəri xeyri və şəhələyəsən, e, imana qədərə iman gətirirəsən, onun xeyrinə və şəhərinə aydındır. Yəni, bu mühüm məsələdir ki, insan qədərə iman gətirməsi, hansı görürsən ki, hamımızın ölüsü də olur, hamımızın başına itki də gəlir, görürsən ki, insan var ki, cahillərdən olur bu çox vaxt, görürsən ki, neçə illər işdir, işdir, birdən görürsən ki, e, tükanı və yaxud da nə isə bütün malı mülkü yanır, və çor peşəm nə Özü-özünü öldürür. Aydın ya başını harasa vurur, ya özünü tuğlayır. Yəni, niyə görə? Çünki o, ahirətə iman gətirməyir. O, qədərə, xeyri iman gətirməyir ki, dəyək eləməyir ki, o, xeyri verən də, qədər, şəri verən də kimdir? Yəni, Allah subhanahu wa ta'alət, aydındır. Həmisində onların ən böyük bəlalarından biri də budur ki, onlar e, dünyanı e, ürəklərində tuturlar. Ona görə görəsən ki, onlar çox q Çünki onlar var dövləti, ürəklərin nətər hiss var dövləti o cür hiss edilər. Ancaq həqiqətdə isə var dövlət müsəlmanın arasında olmalıdır. Yəni, əlində. Geydəndə biləsən nədir? Əlindən getdi. Necə insan əlində, ə, məsələn, əlində pul tutur, küləyli bir havadır. Gözlərin ki, açıb nəsə götürəndə, bir-ikçini külək uçurdan da düz dalınca qaçır, dalınca qaçır. Amma sonra barışır o ilə ki, əlhəm pul onun əlində saxlamadı, ürəyində yox. Çünki ürəyindən da, yəni ürəyində saxlasa görə, o bütün günü o pulla yaş oturub dursa, o pul ondan getsə onun ürəyi nə olacaq? Ən aşağısı yəni paraliz verəcə və başqa-başqa ölüm də ola bilər. Niyə? Yürə? Çünki öz ürəyini nə hiss edir? O boşluq hiss elir, aydındır? Ancaq misalım onlar mömmilərsə, var dövləti əlində tuturlar. Yəni əlində tutmaq nə deməkdir? Yəni itəndə Qazanda da tez qazana bilirsən, sədəqə verəndə də tez verə bilirsən, çünki eğer ürəyində kimsə o var dövlətini tutsa, görsən ki, biz niyə görə var, varlıqlar ən çox xəssislər onlar, düz müsəlmanların getmişsə, bədiyəni cahilərdən. Çünki o elə başa döyür ki, onunla bir hissə geysir, ürəyinin bir hissəsi gedir, aydındır. Amma müsəlmanlar deyisə pul harada olur, pul əlində. Gedəndə də bilir, haradan getdi? Əlindən gedir. Sədəqəyə daimən ələ açıqdır, zəkətə daimən ələ açıqdır, ehtiyaclı insana daimən yəni açıq olur. Və həmçində dedik ki, imanın axıncı ərkanda qədərə və şərrə iman gətirmək. Yəni, biz iman gətirməliyik ki, başımıza gələn xeyirdə və şər də kimdəndir? Allah subhanahu wa ta'alədən. Sadəcə, biz bəzət istədə gəlib ki, yəni Peyyonsam deyil ki, vəşşar olaysa iləyik, şər sənə deyil aydındır. Bu olsun gözəl yani hissəsidir. Deyir ki, Pensam deyir ki, və şər sənə deyil. Alimlər deyir ki, yaş peygambər sən burada nə demək istəyir? Yəni şər sənə deyib. Axı bizə etiqad edilir ki, e, qədərin, xeyrin də, şərin də kimdəndir? Allah, Allah Subhanahu Subh Taala-dandır. Amma sələflər isə qeyd edirlər ki, Pensam bu hədisin əsasən qeyd edirlər ki, yəni Allahu Subhanahu Taala-nın əfəlində Xalis şər nədir? Yox. Xalis şər yoxdur. Sadəcə o şər nisbətdədir. Yəni sənə ilə gəlir şər. Əslində nədir? Hı. Xeyirdir. Məsələn, sən, sən görürsən ki, azmusan. Dünya səni azdırıb, meciddən uzaqlaşsın, və yax və s. ona sənə bir dənə sınaq göndərir. Ya övlad itkisi, ya qardaşıya, bacı, ya valideyn, ya var dövlətdən. Məqsəd nədir? Məqsəd səni nailmağındır. Hətta ola bilər sənə gəlməsin, sənin yanındakına gəlsin. Sənin Sənin qonuşunun valideynə gəlsin. Sən ona baxım neyə məlisən, ibrət almasın. Ona görə Hüseyin Rəhmə Allah gözəl bura deyir ki, insanlar Allah subhəmən bəlasında neçə yerə bölürlər. Yəni Allah subhəmən göndərir sınaqlarda, insanlar deyir ki, üç kismə bölürlər. Ən yaxşı insan hansıdır? Öz başına gəlməyəndə, hələ başqasının başına gələndə ibrət alsın. Ən yaxşı insan budur. Ən yaxşı insan odur ki, o gözləməz onun başına gəlsin. Əgər onun yanındakına gəlsə, o onunla neyin yəyər? İbrət ala. İkinci insan odur ki, o yanındakına deyil, öz başına gələndə ibrət alır. Bu, birincisindən aşağıdır və üçüncüsindən də yuxarıdır. Və ən aşağı, demək olar ki, faydası olmayan insan hansıdır, nə başqasının başına, nə öz başına gələm, nə, nə eləmək, fayda ibrət almır. Fayd Sol təsəvvürşi ən aşağı insanlar odur ki, yəni görürsən ki, Allah onun necə deyirlər, yanına göndərir, soluna göndərir, arxadan, qabaqdan, yəni qorumaqla başa, qonşu Allah səni buna sınaq göndərir, bu ibrət almır. Öz başına gələndə də ibrət almır. Aydın, ən bədbaxt insan da budur ki, o ibrətsiz qalır. Aydındır? Və həmsə dedi ki, Allah Subhanahu taala fəilində xalis şəhr də deyil, nə barda şəhrdir? Tam ki xəbərlərdə qulaq asılır ki, filan yerə sel gəldi, 3 dənə köpün uçdu, 10 dənə insan öldü, 100 dənə ev dağıldı, 15 dənə maşın, mal qara neylə? Buna heç də eşitmirik. Və eyni zamanda eşidirik ki, hansısa yerdə suuzluqdur, o sel getdi, axır ora getdi, çıxdı. Ordakılar da faydalandı. Aydındır? Yəni tam ki əgər e, sən mən əkmişik, düz deyil? Düzü. Ola bilər eyni eyni anda Düz e, Azərbaycan Respublikasının bələkətli yerlər çoxdur, çünki e, iqlimlərin 9-u səfələmsə Azərbaycanın arasından düşür. Elə yer var ki, əkmi sən, səni su yoxdur. Sən orda nə lazımdır? Su lazımdır. Elə yerdə var ki, kür yaxın olan hissələrdir. Orada demək olar ki, su boldur, onlar hissəmir yağışın yağmağın. Və kür dəmir camatı nə hissəyir? Yaxışın yağmasın. Allah sümadar yağış göndərir. Birində nə olur? Xeyr. O, birində nə olur? Ziyan. Yəni, feyn özü-özündəki şeydir. O, sadə nədir? Nisibət. Yəni, sənə görə zərərdir. Aydındır. Əgər kimincə başına bir sınaq gəlirsə, insan dərhal çalışmasın, kimisə bu oyunu atsın. İnsan fikirləsin ki, öz əməllərini fikirləsin. Əməllərə hansı səviyyədədir? Bu, onun üçün bir sınaqdır. Allah sələni oyuna nə onu? Ayıldır. Görsən, var dövlət başının qatıb, düzəyi, meclisə getmir və elə vəsaira, hətta ola bilər asilələrə qursun. Asilələrə qurdulaşıb, qursanıb, qursanıb başçı qardaşların qeybətini eləməyə. İkisini oyanan üçün bu yənən, dördü bu yənən, a filankəs satılıb, filankəs belədir, filankəs belədir. Əşo Yahudidir, bu müşrikdir, bu hakı gizədir, bunların batılı gizədir. Görsən, o qədər fitnəyə, çünki Allahsəmdir axırda onu. Onun üzərində zahir əməllər nəyinir bundan? Görürsən, sən O ilə o insan nəyiniyir? Elə bilir ki, o yüksək bir zirvəyə çatıb. Amma həqiqətdə əgər biz e, dərk edəkdək ki, insanın imanı qalxdıqca, əməlləri qalxdıqca imanı nəyiniyir? İmanıq insan imanı qalxır. Əgər əməllər aşağı düşsə, iman nəyiniyir? İman üçün aşağıdır. <gülüyor> əgər bu insan Ə, sələflərdə belə bir qayda var, deyir necə, İbn Məhsud Rəhmə Rədiyalan, deyir ki, əl bir günəş mənim üzərimə boylanarsa və mən o gün ərzində dünəndən çox əməl etməyəsəm, o gün neynə, neynəyərdim, deyir, boş sayardım. Və başqa sələflərdir ki, əl əyyam bidun minq, deyir, günlər səndən bir hissədir. Yəni insan ömrü əgər 70 ildisə, 70 də vur 365-ə nə gedir? 23-24 minə yaxın gedir. Düzdür? Yəni insanın ömrü bu qədər gündən ibarətdir. Gündə bir gün gedəndə sənə nə gedir? Səndən hissələr gedir. Çalışma görə o hissələr deyir, boş yerə sərf eləyirsən. Aydındır? Buna yer görsən ki, əgər insan e, o cür məsələlər qarşıdır və get gedə nə O qədər asillər özünü yüngülləşdirir ki, artıq Allah Subhanahu taala ona əməlləri nə Ondan alır. Bax, elhamdülillah ibadətdə həli idi, məscidlərə gedirdi. Qarısın nə məscidlərə gedir, nə cümələrə gedir. Hətta görsən ki, evində belə şeytan elvəssəcə gedir, bura küfrdür, belə də elədir. Lap qısalda da bilər, elə ola bilər, bilər birləşdirə də bilər, elə də ola bilər. O dərəcə sadəcə əşirir bizdən əməl qalmamaz deyir küfr nə faydası var ki, burada. Gözün artıq oyla kəfinin arasında oldu, heç bir fərq qalmır. Niyə görə? Çünki Peyğəmbə Sosam hədsi var ki, bir müsəlman, bir qardaşınan küfürdə iddia meyliyərsə, o söz neyiniyər? O söz deyir, qalxar, səmai yiyəsini tapar, qaydar ya ona, ya da buna. Əgər o deyərsə, kime qaydacaq? Özünə. İbn-i Abbas da rəhməl radiyalarını bu hədsi nasıl deyir ki, yəni o əməl, əgər qardaşın iddia meyliyibsə, o əməl qaydır həmən insanın özünə, əgər o ondan deyilsə, aydındır. Bəndi de, necə q Axdır olur o əhəldən, aydındır? Və həmçində qeyd elədi ki, Allah Subhanahu tahaala xeyrində xalis, yəni şər yoxdur. Sadəcə nisbətdədir. Aydındır? Və həmçində hədisin bu hissəsinə e, fikir versək görərək ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deməli İslamı hansı əməllərlə göstərdi? Zahir əməllərlə. İmanı hansı əməllərlə göstərdi? İmanın qəlib olan əməllərlə. Aydındır? Hansı ki Sələflər bu barədə böyük ixtilaf ediblər ki, iman və İslam barəsində və sələflər də olan xəttabi və başqa alimlər onu qeyd edir ki, bunlar əgər, həmsin müasirədə nimitəyəməyə, bunlardan bura edədir ki, deyir, əgər İslam və iman, əgər birləşərsə, hərəsi özü ayrıya təhsil olunur. İslam təfsil olunur necə? Beş ərkən kimi, iman da təfsil olunur necə? Altı iman ərkən kimi. Əgər deyir, onlar ayrı-ayrılıqda gələrl İslama iman da İslamın nəyindədir, daxil nəyindədir, iman deyiləndə İslamda da onun tərkibindədir, iman da İslam deyilirsə isə, iman da İslam nədir, onun tərkibində daxil, aydındır. Və həmsində iman barəsində isə dedik ki, e, daha doğrusu deyirik ki, e, Peyğəmət Səhətlə buyurub ki, imanın nesə şöbəsi var? 75. 73 və, və bəzi vədə gəlib 63. Düz orada 3 gəlməyib, gəlib 60 və bir neçə 70 və bir Çünki orada bir də sözü gəlib. Bir ön sözünün də mənası 3-dən 9-a qədər yenə rəqəmdir, aydındır. Hansı ki, mən deyəsəm ki, onun ən aşağısı hansıdır? Yoldan əziyyətli götürmək. Aydındır. Və sonra 페즈əmdəki ən, daha doğrusu, ən birinciyiki, ən ucası hansıdır? Kəlimətül-lə iləhə kəlməsi. Və deyir ki, ən aşağısı hansıdır? Yoldan əziyyətli götürmək. Və deyir həyə də nədir? həyə də imandandır. Yəni həmçinin sələfələr də iman tərifini nə buyurublar? İman deyir sözlə, qəlbin ehtiqadı, bir də nədir? Bədən üzü illərin əməlidir. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və də imanın üç cənə əməlinin üçünə də misal gətirir. Aydındır? Dil olan əməl hansıdır? Kəlmə-i şahadə. Qəlbin olan hansıdır? Ehtiqad. Həyə. Həyə çünki bədən üzündə görsənmir, həyə nədir? Qəlbdə olandır. üzün olan hansıdır? yoldan azəti götürmə aydındır. Və bütün iman olan əməllər isə, yəni bu 3 qismə bölünür. Yəni imanın əməlləri çoxdur. El əməllər var, dinləndir, el əməlləri var, sözləndir və elə əməllər var, nə iləndir? El əməllər də olar qəlbən. Aydındır. Və həmin səbəbdən edir ki, insan iman ə, əməl elədikcə imanı eyniyir, iman qalxır və əməli azaldıqca axilədikcə iman neyidir? İman asılı aydındır. Və həmçində bu iman barəsində isə demə ola ki, sələflərə bir çox firqələr müxalif çıxıb. O firqələrdən ən başdası hansılardır? Xavarizlər. Hansı ki, e, xavariz, murciə, mütezilə demə ola ki, bunlar demə ola ki, bir şeydirlər. Nəbahdə bir şeydirlər. Çünki onlar içində də iman nədir? İman bir şeydir. Yəni əhlisünnəyə görə iman nədir? bir neçə şöbəsi var. Çünki imanın iman imanın özü nə təşkil edir? Əməllər, aydındır? Çünki əməllər imandandır. Və hələsün dedik, əgər əməllər imandandırsa, deməli əməllərin özünə nəyi var? Fərqi var. Çünki əməlin nəyi var? ən uçası var. ən aşağısı var. Qəlbin onun əməli var, aydındır? Yəni bu onu görsək, deməli iman nədir? İman bir şey deyil. Aydındır? İman nədir? Bir şey deyil. Amma xavarizlərə görə, murciyələrə görə, möhətəzlərə görə iman nədir? İman bir şeydir. Aydındır. Sonra bunlar üç filqə bu cür iqtifak eləyən, sonra ixtilaf eləyiblər. Nədə ixtilaf eləyiblər? Xavarizlərlər, möhətəzlər deyilir ki, əgər iman bir şeydir isə, ondan bir dənə ası eləyən ki, iman nəyini yiyir? tamamil etir. Ona görə xavarizlər, möhətəzlərlər görə böyük günah sahibi nədir? Kafirdir. Aydındır. Yenə də, Bunlar mütezilələrin xavarizə bu dünyada ittifaq eliyiblər ki, böyük günah sahibi nədir? Kafirdir. Amma isə e, xavarizlər iniqadına görə öləndən sonra yer əbədi cəhənnəmdir. Amma mütezilələr görəsə onlar öləndə nədir? Beyn el mənzilətdir. İki mənzil arasındadırlar. Aydındır? Ancaq murcielər görsə iman nədir? İman bir şeydir. Onlar isə bunu ittifaq eləndən sonra ixtilaf eliblər xavarizlərinə. Nə barədə? Xavacə ki, deyir ki, iman bir şeydir. Ondan bir hissəsi hissə nə olur? Bütün imanidir. Murcəelər şeydillər ki, o bir şeydir. Nə eləyəsən, elə o etmir. It Aydındır? Yəni elədin asilikdən aslı olmayaraq, get kef elə, bazlıq elə, araq iç oğulluq elə, zinalə bir dənə şirk eləmə. Qalan nə eləyəsən, üst sənin nədir? Çox kamil səviyyədə imanın. Aydındır? Və görürsüz ittifaq eləyiblər bir şeydə, amma ixtilaf eləyiblər ayrı-ayrı. İxtilafları ayrı-ayrıdır. Yəni görə Əmal ilə iman tamamilə yetir. Murcielər görəs nədir? İman nə iləsə ilə iman etmirə aiddindir. Ona görə çox təəzzü, adam təsir tərziblənir ki, yəni bu xavarijilərin bu Əbu Bəkir cəmaətinin hətta o cür əqdiyəli olan insanların murci deməyin nəyin əsasında diləsə Allah bilir onu. Yəni bircə namazı qılmayana kafir demir, demir. Kafir demiriksə, buna görə murci onda onların etiqadları tamam başqa üzrə etiqad. Yəni onlar. Yəni, tamam, başqa bir yəni, kitablağız adı var ki, o ehtiqada görə bir əməli e, namazı inkar eləyən kafir, kafir deməyən kafirdir. Aydındır, bu da səhiflərdən heç kim, yəni bu söhbəti eləmir, aydındır. Və həmçində qeyd elədi ki, düz, imam barəsində isə çox böyük ixtilaflar var. E, əhl-i sünə ilə e, təkvirlər xavaclar arasında, sonra müəttəzlər arasında, muricələr haqqında hamsı barəsində, hamısı ilə əhl-i sünənin yəni, ixtilafları var. Və sonra isə düzü, bu imam məsləsi geniş məslədir. İnşallah Allah Əsbələdə nəsib beləsə yəqin ki, yəni nə vaxtsa daha geniş toxunar o məsələyə. Sonra isə Peyğəmbər s.əlləm Cəbrail, daha doğrusu Peyğəmbər s.əlləminin soruşu ki, mənə ehsan haqqında xəbər ver. Əhsan haqqında xəbər ver. Və Peyğəmbər s.əlləm dedi ki, Əntə əbudallah kə ənəkə tarahu fə əlləm tarahu fə innəhu yaraq. Peyğəmbər Əhsan, cəvrəl, sən deyə ki, ya Rasulallah, daha doğrusu, ey Məhəməd, iman nədir? Ehsan nədir? Peyğəmət sən deyə ki, ehsan o da ki, sən Allah elə ibadət edirsən ki, elə bir ki, nədir? Onu görürsən kimi. Bu ehsan hansı təbəqəsidir? Birinci təbəqəsidir. Ən yüksək təbəqəsidir. Hansı ki sərəflər, bu, yüksəkdir. İkinci təbəqəsi hansıdır? Əhsən onu görmürsənsə, deməli, sana görür. Yəni, Bəli. Əgər deməli Ehsanın dedi ki, iki təbəqəyə bölünür. Bir yandır <coughs> bir nədir? Bir aşağıdır. <coughs> Ən üst təbəqəsi hansıdır Ehsanın? Allah, Allah elə sermişim. ibadət edirsən ki, elə belə ki, sən onu görürsən ki, ona görə baxsa görsə əməlin həm belə başqa sərfədə gəlib, deyir ki, məndir Rəbbimi dir rüyamda gördüm, yuxumda gördüm. Bəzən deyir ki, mən Rəbbimi namazımda gördüm. Və bəzən deyir ki, mən Rəbbimi hər Onlar həqiqətdə isə Öz alın gözləri ilə görməyiblər, çünki heç kim görməyib onu, aydındır. Hətta Peyğəmbər Sələm İslam meyrazda görəmədi, arası nə var, nurdan pərdə vardır. Çünki bəzi <coughs> sahabilər dedilər ki, daha doğrusu İbn Abbas ilə başqalara qeyd edilədi ki, Peyğəmbər Sələmi görüb. Amma Ayşə Əqədiyilən ki, kim onu desə səhv deyir, çünki Peyğəmbər Sələmi deyir ki, e, haradan görürüm ki, o nur idi. Yəni Peynəsələm gördü nə idi? Allah Subhanələnin hicabı, yəni nur idi, aydındı. Yəni ona görə ki, Allah Subhanələm bu dönədə görmək mümkün deyil. Sadəcə o sələflərdən ki, hansıdan ki, o sözlər gəlib ki, mən Rəbbimi görürəm, mən görürəm, mən onu ibadə edilə bilir, görürəm. Bu artı hansı təbəqədir? Həsən. İhsan təbəqəsindədir. Hansı ki, onlar ibadət eləyəndə onların beynində heç bir fikir gəlmir. Amma evə neçidən sürəy olacam. Ay da yadımdan çıxdı, pul orada qaldı. Ay neçə ora getmədim. Bütün bizim bütün fikirlərimiz orada idi. Hamısı bizim namazda şeytan gəlbi addımıza salır. Evə neçidən almalısan, hətta biri bazarlığa elə çıxıb, yadımdan çıxdı namazı qılanda yadına, çünki flanşı qab, namazsız getdi təzən alıb gedir evə. Ay da da, yəni həqiqətən isə onlar bucura olmayıblar. Yəni onlar o dərəcə ibadət eləyiblər ki, onlar üçün necə deyirlər, biz namazı qılıb dincəlirik. Biz deyir ki, şi, namazı qılaq, sonra oqturaq, amma onlar isə oturarlıq, <coughs> bizə Peynəzəm nə deyədir bilala, deyir, qum yə ərzin, yə bilə ərih nəbis salə, deyir, durma, əzam ver, bizim namazla neynə? Onlar namazlar rahatlaşırlar. Onlar işçilər ora qasır, bura qasırlar. Onlar namaza gələndə namaza nə hiss edirdilər? Üzündə rahatlıq hiss edirdilər. Yəni onlar namazı o öz Rəbbləri ilə, Rəbbi ilə hər kəs öz Rəbb ilə danışmağının ləzzətini bilirdilər və ona görə də onlar o dərəcəyə satmışlar ki, onlar öz Rəbblərini görürdülər. Aydındır? Ona görə də onlarda heç heç bir şey qorxu yox idi. Həsənə Abbasın dalınca xəlifə adamlar göndərmişdi. Düz Biz, bizim kimi 5-6 otaq yox idi, onun bir dənə otağı var İyi girib-diyanır bir düşüncə. Cinlər baxırlar yoxdur. 3 dəfə girib çıxırlar, onu görə bilmirlər. Aydındır. Çünki bir insan o qədər Rəbbinə yaxın bir insandır ki, o qədər, yəni ehsan təbəqəsinin o təbəqəsindədir ki, hansısı ki <coughs> o Allahə ibadat edir, Allahı görülmüş kimi aydındır. Bu da ehsan təbəqəsinin ən yüksək, yəni təbəqəsidir. İkinci təbəqəsi hansıdır? Əgər sən onu görmürsənsə, sən dərk elə ki, bilginə ki o səni görür. Aydındır. Yəni, ona görə İbn e, Həzərinin kitabının 30, orada sələflərdən o cür məhşul söz gəlib ki, deyirsən, asil eləyində baxma yenən kime qarşı eləyirsən. E, Əsləri, baxmadır asilin kisiliyinə, böylüyünə. Bax, görsən, asiliyi kime qarşı eləyirsən. Aydındır. Yəni, e, sən əgər e, balaca bir xatı eləmək istəyirsən, günah eləmək istəyirsən, sən bax, kime qarşı eləyirsən onu. Acil insanlar, məsəl üçün, bir idarədə, işdə işləyəndə, gözün bir dənə balaca əyriliyi eləyə bilmirlər. Niyə görə? Çünki işə girəndə saatı yazır, çıxanda saatı yazır. Aydındır. Sonra asıl suda düz eləyir ki, sonra neyə eləyəcək? Asıl suda səhv çıxacaq xatı güc ələyəliklər başqaçan düzgün insanlar. Üsümüz asud-usoddan qorxub ələyəd edə bilmirlər. Aydındır? Amma sələflər isə, eee, Allahə dərcəli bu günahları eləmirlər. Necədir ki, alimlərin birinin yana, bir avam insan gəlir və deyir, ey, "Ey şeyx, mənə fəzəvəlik e, ki, mən gedim izn eləyim De, də, da dözənmirəm. Belədir falan besməkəndir." Deyir, "Heç bir mühayənə yoxdurmu? Bir nisə şərti var." Deyir, "Nə şərti o?" Deyir, "Zinanı elə yerdə ki, Allahu smadan mülkündə səltənətində olmasın. Elə yerdə elə ki, Allahu sman taala sənə verdi nevbətən olmasın və elə yerləyəcək Allah səni görməyə. Əlhamdülillah Allah da üçdən şərt yeyincə suy yeyib biz nə eləyəcəyik? İ e, çıxıb gəsəcəcə gəcə, deyir ki, necə Allahın mülkündən hər şey Allahın mülküdür axı. Fikirləşirdi necə yeyim mə Allah görməsin. Axı, Allah görür axı indi mən hara gedəcəm? Sonra deyir ki, bəs necə yeyim Allahın mənə verdiyi nemətdən axı? Ona verdiyi sağlamlıq özü də Allahın bir nemətidir axı. Hansı ə, necə deyə elə eləcə, O bir nemətidir axı. Və şələ gəlir tövbə edir, deyir, sonra salihələrdən, aydındır. Və deyir, qeyd elədiyimiz kimi, deməli, ikinci eyslanın təbəqəsi hansıdır? Sən Allah'a ibadə edirsən, elə bir ki, sən onu görürsən kimi. Çünki eysən o dərəcəyə təbəqə yüksələ bilməməsənsə, onda sən ruhdan düşmə. Sən ikinci təbəqədəsən, o da hansı təbəqədir? Bilginlə ki, Allah spontala, yəni səni görür. Və insan həqiqətdə, yəni o cür ibadət edəsə, O insandı ibadətin ləzzətini alan, aydındır. Mənim görə səhiflərdən biri e, buyurur ki, necə Ələr Adiyalanın sözüdür ki, buyurur ki, əgər deyir, qul özü-özünü dərk eləsə, yəni bu qul nə üçün xəlq olmalıq? Bu qulun qul kimi funksiyası nədir? Bu nədir insan? Öz-öz xəlqini, necə xəlq olduğunu dərk eləsə, nə üçün xəlq olduğunu dərk eləsə, o insan deyir ki, artıq nəyə, nəyə, öz rəbbini dərk eləyər. Əgər biz özümüzə qul deyiriksə və biz qul kimi hələkət eləmiriksə, biz necə Rəbimizi tanıyırıq? Hansı ki, hamı deyir ki, bizə Allah yaradıq, Biz Allahın qulları, o qul sözünü deyir və eyni zaman nəyini deyir? Firon kimi də təkəbülü eləyir, başqaları kimi e, fəsadlıq, zülüm verirək və s. Niyə görə? Çünki dediyi sözün dərk eləmir. O dərk eləmir ki, o insan quldursa, quldursa. Sadəcə düz o vəzifələrə baxmayaq ki, biri filan vəzifə dəyib, birimiz filan vəzifə dəyib, amma qulların arasında o şey olur. Məsələn, bir insan mənim 100 dənə qulu varsa, onu hissələrə bölmür, onlara başı təyin eləmir, onlara ruzunu paylayan təyin eləmir, eləyir. Hamısı da baxmayaraq vəzifəsin asılı olmayaraq hamısı nədir? Hamsı quldur onların. Sadəcə onların bu vəsifələri ayrı-ayrıdır, amma beləlikdə hamsı bir altdan cəmləşir. O da nədir? O da quldur. Heç biri də öz sahibinin sözündən çıxa bilməz. Aydındır? Və biz özüyük. Əgər biz öz Rəbbimizi dərk etsək, biz öz qul olduğumuzu dərk etsək, onda biz həmin o ibadətin ləzzətini gəlib çıxacağıq ki, həqiqətən o nə ləzzətdir? Biz Allah'a ibadət edirik, ki, elə bir onun görülmüş kimi. Əgər onu görə bilmiriksə, Biz yenə qut says vəslan qalırıq və tükür yansı təbəqəyə, ikinci təbəqə. O da e, Allah Subhanahu taala bizi görür. Yəni hər bir asilidə insan deməsincə ki, yəm təkəm, heç kim yoxdur. Mələklər var. Allah Subhanahu taala ona görə sələflər bəyənmir. Hətta evində tək hamda çimsəsən belə paltar isəmə sələflər bəyənmirlər. Niyə görə? Risomza dilməli aylərdən həyərləsin, əyinə bişəsin. Şey Aydındır? Yaxşı, sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Qiyamət sahtı barəsində sualına cavab verir.